Oare de unde anume are să vie anaiul domnescă? Ei, dar poia asta nu știe nimeni. Păi, eu știu. Am pornit cu tot să-l vedem pe Maria sa Ștefan Vodă. Se Se cum să spune? știu. cine știe? Are anume paloș cu care șartă pe unii boieri scurtându-i după câte se povestesc, a, să zice că e om nu prea mare de stată, dar groaznic când își încruntă spânșească. Când vine la praznic, n-are de ce să uita groaznă. Privește Blajân în jurul său, mai ales că Maria sa, fiind văduri de atâția ani, de când murit doamna sa a iept trebuie să-și desfăteze ochii, să se mai îmblânzească din strășnișia în care se ține. Ia uite și i fișoaraș, mândru vine încoară. Dar cine-o fi? Cine-o fi? Cine-o E Ionuț, mezinul lui Manoliv Părnegru de la Timiș. L-a trimis comisul într-o întâmpinare a domniei. A, de Maria sa? Vine negleținul? Dar cine spunea că nu vine? Păi dacă voi domnile domniile voastre să cunoașteți de ce vine vodă, atunci... Ia-n, întoarce-ți către mine și ascultați ce vă spun eu. Nu, dragi! <gătări> unii, spune și ridică starul! Dacă nu spui la să la știi că ni se bolnăvesc buierile. Hai, mă, tari, va, <gătări> Atunci, lume, dragă, ascultă! Se cheamă că Să Ștefan Vode vine în ziua hramului ca să găsească pe nichi Forcaliman. pe mine adică. Nu, <gătări> Să știți voi cu toții că Mariasa mi-a porunci să o de o judecată aici ca să-mi scoate dreptățile mele împotriva celor care m-au prigonit. Se cheamă că Cănoiche, așa de la o nuntă care a treuseni. Ați auzit? Mm, mm. Nu, dragi <laughs> Bine că ați auzit! Era atunci în domnie tatăl măriei sale Bogdan Vodă și l-a poftit pe măria sa la o nuntă un boier al său cu numele Agapii Ciornout. Acela Agapii își sura feciorul și poftea să aibă nunt pe măria sa Bogdan Vodă. <tellement tears>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 De mă rog, Italia, și cinstite staroste, Milostivi te și ne spune ce-ai făcut când ai aflat la casa dumne tale, asemenea lipsă și asemenea sport. Deu, dracii, am să-ți răspund cu bunăvoie la ce mă întreb. mai, nu înțeleg de ce se veselesc așa acești cinstiti gospodari și aceste cinstite gospodini. Acum... Dacă v-ați liniștit, vă spun M-am dus la cetatea de scaun Să mă plâng prietenului meu mai tânăr Mării Zale Ștefan Vodă. Deci vine izbăvire și pentru jalba mea Am să rămân pe dumnealui Șopei Pârcălab Are să se mai plece un nas dintre șelișe Dacă Dar cu sporul Cum rămâne cinstite staroste?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 Am dat tatălui său comisului Manole Părnegru pruncă. L-ați văzut mai înainte? Și-ați întrebat al cui eu fi feciorașul cel mândru care venea repezit în coace? V-am spus că e Onuț Părnegru, mezinul comisului Manole. Se ducea la soborul stăreției cu fratele său. Păi, drace!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 Așa mi-a mai fost frică odată când mi s-a făcut inima numai că toți cânteiuță. Preci aici, uți. Uite-l pe Ștefan Vodă. Feciorul Bălam lângă Maria sa e Alexandrel Vodă. Chiar el, feciorul Să se ridice norodul ca să privească pe domnul său și pe fiul nostru Alexandru Vodă.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 ce s-a întâmplat? Maria ta, de mare sfială O a slăbozit din maruntaiele ei un prunc De unde e acea muiere? De la drăgușeni Maria Îți mulțumesc de răspuns, staroste Căliman Văd că ai venit să-ți cunoști dreptatea Am venit la porunca stăpânului nostru Ai făcut bine, staroste Mai domnul, Maria După țipăt, nu pot cunoaște Dacă e prunc orfată E flăcău, Maria ta. Atunci să fie finul nostru și numele lui să fie înălțare. Să binecuvânteze Staros că la 40 de zile cu tot, cu mama lui și cu omul ei. Și pe acest prânz îl poruncesc, îl învățăcel, să-l faci vânător, domnesc. Am ascultat porunca, măriata, și am să oprinesc în tocmai. Duceți bucatele din cuhni afară ai, pentru sărăcime. Ai, mai repede, mai repede, ai, întindeți mesele pe iarbă. Ai, bine. Ai, bine. Aici faceți loc bine. pentru Maria sa bine. și pentru trecătorii băgrinii. Maria Hai, sa, Stefan Vodă! Bine. Maria ta, cinstește bucatele și vinul acesta de cotna. Hai, Ionuț, îndrăznește. Acum te poți apropia de măria sa. Maria ta... Acesta e mezinul comisului nostru, Manole? Da. Alexandrel vodă îl cunoaște de anul trecut, de la esprăvile lui de vânătoare. Nu am aflat. Te cheamă Ionuț? Te-am mai văzut? nu-ți păr negru, Maria ta. Zici și șder cel mitităl. mira de asemenea poreclă dacă nu aș cunoaște-o pe obraz de deci ce ai învățat un mișteșug de la Căliman. Am învățat, luminată stăpână. Are când și șoimi. Am lumina asta, pune. O haită dolca și un câine, Bora. Mm. Și am un erete pe care l-am învățat la preperiți. Trebuie răbdare multă. 8 luni au trebuit ca să înveți eretele. <hă -hă. Mi se pare Maria ta, Alexandrel, fiul meu. Că vrei să-mi cer slujitor și prieten pentru tine pe acești de. Maria ta? <hă -hă. Dacă poftești asta, mm. dai mâna lui Ionuț nu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 Ai să o cunoști, ți acea bucurie când ți s-a zbate inima în piept. Ascultă ce am să spun. Dar mai înainte de toate să ne deprinim frăția de cruce. Da, mări, iată. Iată. Îmi fac cu jungherul aici, la încheietura mâinii drepte, o crestătură. Soarbe picătura asta de sânge. E ca o mărgică. Acum e meu. Dă mâna dreaptă, Maria. Ta. Aici, înghietură. Așa. Creșteți puțin. Așa. Pentru o picătură de sânge. Acum jură pe frăția noastră care să păstreze taina. Jur, Maria. Ta. Ascultă, Ionuț.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 Și a celorlalți alta. Noi nu trebuie să ne bucurăm și să ne întristăm pentru noi, căci am pus jertfă ființa noastră pentru țară. Mânjilor le e dată fuga, feciorilor ca noi dragoste. Eu zic să ne ducem. Vreau să zic că mergi cu mine? Merg, măria ta. Cum îmi poruncește măria ta să vină la Suceava la slujba curzii ca să ți măriei tare de o cum încalic și te urmez. Și cum vin ținem sfat ca să vedem ce facem. Ce fel de ochi are?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 Ah. Nevasta lui cunoaște meșteșuguri de pieptănături ah, Crezi, domnia ta, vistiernice, că mai ales pentru așa ceva îmi place mie să poposesc la Iohan Roșu? <laughs> Ei, uite că am ajuns și la ospătăria lui Pan Iohan no. oh, oh, oh. Oh, Fiți bineveniți la noi! Ah. Este cineva aici care așteaptă pe domnile voastre Ne da? <laughs> așteaptă da. pe Noi Cine să fie? Eu, cinstite visternice, sluga domniei tale, Dumitru Crivăs, cel mai umilit medelnicer joștean al măriei sa, Să fii domnia ta sănătos, da? Care-i porunca Mariei sale? porunca Mariei sale este asta, jupana vizternică. Având Maria sa mare grabă să se ducă în ținutul hotinului, a lăsat porunca să aduci domnia ta la curte pe copilul cel nou de casă mâine dimineață. Foarte se bucură Alexandrel Vodă că-i vine tovarăș de petrecere. Acesta e eu, păr negru? Acesta e Pana Mina. Să o ducem pe jupana asta Candachia la odăile de sus. A lui Christa, la vestiernicul Cristea, laudele cele frumoase de sus. Da. Așa că mâine dimineață, domnia sa cu Cristea te aduce la curte și te dă-măriei sale Alexandrel Vodă. Despre domnia sa mai vorbit, da? Da. O uh -huh. așteaptă Maria Sa Alexandrel Vodă ca să mai iase de la dascăli lui <laughs> și de subas primea, chiar și Asta da? este Panamina.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 După porunca măriei sale, noi trebuie să-l urmăm în ținutul hotinului. Dar până ajungem acolo, ne abatem și într-un loc către leșesc, unde se găsește ceva ce de mult dorește să vadă iar Alexandrel Vodă. La Ionășin? Ha? Vezi, pana mina, câte știi acest fecioraș. Uh -huh. Poți să-l mai săruți dată. Uh -huh.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 În sale! Îndată, îndată, Maria ta! Jupânață-te, dosia! să știu dacă sunteți bucuroși de oaspeți în această casă? Drumul nostru e către tabăra lui Vodă și ne-a apucat Sara pe cale. Vă poftesc cu dragă inimă la masă și la godină. Îți mulțumesc, domniei tale, jupânață-te, dosia! Poftim să ne închidem și jupâniței nasta! Apropie-te, jupâniță mm. Bine e venit!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 Rog pe prietenul Mariei tale, Ionuț, să-mi deschidă ușa. mi frică prin întunericul sălii, până la odaia din fund. Imediat după aceea vă costesc la masă. La masă asta n-am putut nici să mănânc, nici să beau. Cred că cel mai bun culcuș pentru mine e aici Pe un pătul de fân În marginea nivezi Nasta, aici Să stai cu minte la locul dumneiei tale Am venit să văd dacă dormi Nu dorm Mi se pare că visez Știi dumneata sunt de ce am venit Numai de asta am venit Ca să te rog Să mă aperi de voievod Doarice nu mi i drag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 Nu-i foda, nu picioare! Sprecând spre capra, nu La Maria sa, Alexandrel Vodă. Maria ta, m-ai chemat? Vreau să spun, Der, că tatăl meu, Maria sa, Ștefan Vodă, începe am da drumul ca să îndeplinesc anume porun și să cărmuiesc anume ținuturi. Deci, ca un vânător cu minte, împrejurând a doua oară și a treia oară locul, voi fi stăpân pe vânatul meu. Maria ta, jupănița asta pare că se teme de așa vânător. Se tânguia și se ruga să te mirosivești. Toate jupănițele ca ea doresc cu un una de voievod. Însă noi avem altă rânduia la vieții. Medelnicerul spune că o femeie se apără ca să aibă preț. Atunci când mi-ai vorbit, Maria ta, întâia oară despre asta, era cuprins ca de un pojar. Atunci eram mai însetat. Acum sunt mai puțin. Maria ta, cer în voire să plec până la Timiș. Să aducă eretele și câinii. Îți ce să nu-mi dar... Nasta! Nasta! Cune veste de la Suceava! Am veste anumite pentru jupânița Nasta. Vai, ah. jupâne Ionuț, nasta e de prinsă să se nu ție nimic ascuns față de maica ei. Într-adevăr, mamei nu-i pot ține ascuns nimic. Am soroc rog numai pe maicuța aceasta a ah. mea să vadă dacă putem pune o gustare pe masă vretnică de un drumet trudit. care ah, le fac cât ai bate din face. Ionuț, n-avem decât câteva clipe.